Хоч би раз у житті побачити мільйон, щоб було чим похвалитись. То я до цих грошей трохи прибавлю своїх. Справді отряха, тепер починає сміятися старший лейтенант. Ще нам пригода трапилась. Дивиться на командира, і дивитись побоюється Роман. Але ж і сказати треба, і похвалитись хочеться. Ненароком спалили фашистську машину. Їй право, ненароком. «Як це ненароком?» – одразу нахмурився Сагайдак. «Душа не витримала», – розвів руками Роман. «Це вже після розвідки на залізниці». «Я вам що казав? Не ув'язуватися. А ви що?» «Та ми ж і не ув'язувались, поки не зібрали дані», – ніби присоромлено промовив Роман. «Три дні будете молоти на жорнах, щоб усі бачили, які ви є». «А що будемо молоти, жито чи гречку?» – діловити лукавить Роман. «Яке це має значення?» «Велике? Біля гречки, знаючи, що вона піде на млинці, не перевтомився?» Сагайдах тільки руками розвів і віями приховав усмішку. «А то ж спалили машину, а далі що?» «Утікали, а жукони під коли диміли». Почувши таку відповідь, командир розреготався, а у Романа на всьому виду заворушилось хитрування. «То, може, ми свою норму змелимо не на жорнах, а на вітряку? Бо ж він має перевагу над людиною». «Яка це в нього перевага?» – здивувався Чигирин. «Найзвичайніхінька. Вітряк має чотири крила, а людина тільки два, і то не кожна». На цю відповідь Сагайдак так розреготався, що аж сльози виступили на очах, а влизнята хоч і нітились, та вже знали, що гроза оминула їхні чубаті голови. І знову надвечірній ліс, і тіні дерев на коліях, і партизани біля залізничного полотна, що ворушиться, мов тіні. Тепер Василь Роман притраїлися в засідці, ближче до станції, а на полотні біля стиків рейок орудують старий Чигирин та Іван Бересклет. Вивернувши гвинти з накладок, які з'єднують рейки, вони сповзають із насипу, а на полотно з лапами підіймаються Петро Саламаха і Григорій Чигирин. «Ей, ухнен!» – тихо каже Саламаха, і лапою підважує залізо. В нього костелі вискакують, як гриби, і він зрідка насмішковато зирить на Григорія, який починає хекати. Хлопче, може, поміняємось місцями, бо в тебе дерево твердіше. Обійдеться. От відхекаючи наздожину хвалька. Вдивляючись у долину, хвилюється гайдак, жмакає губи, а на пам'ять не знати, чого спливає тільки двоє слів Хвилину стій. Хвилину стій. Це в тому розумінні, щоб усе зупинилося, що може завадити їм. На станції озвався гудок паровоза. Невже наш? Невже наш? Сагайдак, пригнувшись, піднімається на насип, показує Саламасі Чигирину, наскільки треба відсунути кінці рейвок. Партизани підважили їх лапами, от і вся техніка. От і вся. Навіть думки лягають під ритм невидного поїзда. А тепер у ліси. Біжить рейками дрож, нервово на випередки стрибають на них промінці, і вже чмихаючи парою, розбризкуючи іскри, насувається темне громаддя. І враз з розгону осідає паровоз, шалено вгризається в насип, чорцзна по якому перевертається, а на нього з несамовитим тріском, скреготом, вищанням налітають, трощаться і перевертаються вагони. З їхніх розвержених нутрощів клубами вибухає біла хмара. Гази, гази. перелякано крикнув Іван Бересклет і загупив своїми чоботиськами в глибінь лісу. За ним кинулись кілька партизанів, схопився з землі і Василь, та Роман владно притримав його рукою. Не біжи, брате, як умирати, то не страхополохом. У лісі, видно, хтось зупинив Бересклета бо той знову завів своєї. Тож гази, напевне, балони полопались. Тю на тебе, дурню, спокійно звався старий Чигирин. Це не гази, а борошно. Завтра з нього коржів напечемо.